أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للإمة وكشف الله وجل به القمة وجاء في الله حق جهاده حتى يتحرقين أما بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد بلجة بخاريا المسلم od Muavije ibn al-Hakme Allahu ta'ala anhu da je rekao došao sam jedne prilike apostolik sallallahu alejhi ve predvodi ljude u namazu pa sam stao pa sam čuo čovjeka pored mene koji je kihnuo pa sam mu kazao yerhamukallahu pa su me ljudi počeli gledati čudno pa sam im rekao šta me gledate Pa su počeli udarati svojim dlanovima od stegna. Joj sam mi tuneni. Ušutkavaju me da prestavim pričati. Pa kada se završio namaz, rekao je poslanik s.a.v. Inne hajzihi salah. La jasluhu fiha šeju min kelami nas. Kaže ovo je namaz i nije dozvoljeno u namazu pričati. Ina ma huwa at tasbihu wa at takbiru wa To je tasbih i takbir, stan niewierzenia Allahu azza wallahu i uczenie Qur'ana. Każe sakomia Allaha Nisan widział nikada uczitelja bolje pod niego. Nie ma wiedział i nie ma czytał, nego mi lepiej wyjaśniło. Pa je poslanik s.a.v. bio bez sumnje najbolji učitelj koji se ikada pojavio na zemljskoj kugli. Iz toga nam je rekao u hadisu koga biloži imam firmezi ibn Mađe od ebu koji je bilo dostojan. Kaže inna Allahe wa melaiketahu wa ahlu samavati wa ahlu ardin hatta namletu fi juhriha wal hutu Nas. Jelo, khair. U istinu Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i stanovnici zemalja čak i mrav u zemalskoj utrobi i riba u morskim dubinama blagosiljaju onoga ko poučava ljude dobro. Znači sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, blagosilja onoga ko poučava ljude dobru. Što ukazuje, neminovno znači na odliku, strpljenja u davi i jednog lijepog pristupa kada se radi o pozivanju ljudi u islamu. Vidješ ima Mahmed i Pabarani sa vjelodostojnim lancem prinosilaca da je došao jedan dječak ili mladić vole kazati kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa mu je rekao ah, i zjembi fi zina kaže o allahov poslanice kaže daj meni olakšicu da činim nemoral traži od poslanika sallallahu alejhi ve selleme olakšicu za ono zbog čega je on sallallahu alejhi ve sellem poslan da isporijeni te paganske običaje i Taj ahlak koji je bio, znači, među paganima. Ahlak nemorala. Pa su ashabi zasukali svoje rukave. I izvukli svoje sablje. I počeli ga koriti. Pa kaže je poslanik, pustite ga. Pa mu kaže, bili li volio da to ljudi čine sa tvojom majkom? Kaže, ne bi Allahov poslaniče. Bili li volio sa tvojom sestrom? Kaže, ne bi Allahov poslaniče, s tvojom tetkom? Kaže, ne bi Allahov poslaniče kaže pa tako oni ljudi ovojestocini ni sa njihovim majkama ni sa sestrama ni sa njihovim ćerkama pa je udario po njegovim prsima i kazao Allahumma ighfir zembehu, wa tahhir qalbah kaže Allah moj oprosti mu grije i očisti njegovo srce pa kaže se u ovoj predaj, da nikada se više taj dečak nije ili taj mladić nije se ostvrtao kao onome što mu je što mu je bilo najdraže, istog momenta mu je to postalo najmrže. Pa i tako poslanik, salavah, ali je bio sa ljudima, poučavao ih i govorio im i bio kao ljekat u jednom društu. I čovjek koji želi ljudima dobro i koji želi pozivati, mora biti kao liječnik. Ništa drugo. Jer kada ti dođe pacijent, on je vezan Za nešto, vezan ili za alkohol, ili za drogu, ili za duhan, za neko je vezan, ti moraš ga liječiti. I mora ti biti cilj da ga izliječiš, a izliječiti ga nećeš nego ako budeš strpljiv u tome. Takav je isto put liječenja ludskih duša. S tim što je lakše tijela liječiti. Jer čovjek osjeti potrebu da liječi tijelo, boli ga, osjeti bol pa mora, ti ne htio mora, no međutim on ne osjeti bol do mu duša bolesna. Poslanik s.a.m. kako je došlo kod Buhari i kod muslima kada je izišao na dan Akabe, izišao je da ljudima govori o islamu. Pitala ga Ajša r.a. kako je došlo kod, jali, Buhari i muslima, jesi li ikada je moj teži dar u duhu da Allah je. Kaže, jesam. Izišao sam, kaže da govorim ljudima i nudio sebe arabskim plemenima da im priča o vjeri pa su ga izranjavali. Tako da je došao melek Džibril i kaže O Muhammede, sa mnom je melek vrda na redi šta hoćeš da učiri sa njima. Ako hoćeš da ih smijesti ili da ih poklopi sa dva vrda, tako će biti. Pa je rekao poslannik sallallahu alaihihova. Selame, koji je poslan ljudima kao milost, kaže, nikako ne bili uzvišen i Allah izveo iz njihovih kišni onoga ko će obožavati stvariteljete barake u Teala. Pa je znači put I način da neko poučava ljude da primjeni ovoj metodi. I ovoj metodi su primjenjivali učenjanci kroz generaciju. I nije mi poznato da je iko pozivao u Islam na način kako to danas čine pojedini muslimani koji nisu shvatili put poslanika sallallahu alaihi vseleme, niti put, njegovih, niti put njegovih ashaba u dan. Pa je bio najblažiji čovjek. Svaki poslanik, kako je došlo u hadisu kod Buhari kod muslima, svaki poslanik, alehni salavatu rabbi, je svoju dovu koja mu je Kabul ovdje iskoristio na dunjalku. Osim našeg poslanika, salavata srame, koji je ostavio svoju dovu na sudnjem danu kada će nama biti najpotrebno. Pa je to bila znači milost poslanika Prema onima koje je poziva. Mogao je poslanik salasana me tražiti od Allaha Đalešanu, da mu dadne dunjavničke dvore dvore i da vidi napredak Islama ili da bilo što drugo međutim nije nego je to ostavio znači da ono kada je najpotrebnije ljudima. Stoga neće ova dava krenuti napred i neće se Islam širiti onako kako bismo mi voljeli da se širi osim kada uradimo jednu stvar. Jednu stvar mora morati, protivnom nema širenje Islama. Kada svako od nas dadne i zadnji dah za davu. Znači ono što imaš pri sebi, od mogućnosti zadnji dah koji ostane, ako i njega ne dadneš za neće dava uspjeti. A kako onda kada čovjek odvoji za Islam ili za širenje Islama ili za poučavanje druge Islamu, jedan kratki period u svome životu, a možda neko ne odbaja ništa. Kako onda da uspije? Islam se neće širiti samo od sebe. Uzvišen je Allah neće poslati meleke kao poslanike. Niti će poslati druge poslanike. Niće će poslati nepoznate XY misionare koji će doći širiti Islam po zemlji. Neće, nego to pada na muslimane. Na svakog muslimana shodno njegovim mogućnostima. Pa stoga čovjek mora znati svoje mogućnosti i neka shodno svojim mogućnostima radi u pozivanju Allahu Tebarak o talaviru. Ta Nismo govorili u našim zadnjim predavanjima o poglavlju ili u poglavlju Fadlusovatel džemaa odlike namaza u džematu gdje autor spomenuo sedam hadisa. Nismo govorili o prvih šest i osta nam još sedmi kratki hadis Ajše radijallahu te alanha ومعوت الكاجة أن عائشة الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركتال الفجر. وفي لفظ لمسلم ركتال الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي لفظ ركتال فجر خير من الدنيا وما عليها وداعشة رضي الله تعالى عنها سبرا نسي دائر كازلة nije poslanik sallallahu aleyhi wa sallame nina što više je pazio odna fila kao što je pazio na dva reka'ata sabahskog sunneta predari kod muslima dva reka'ata sabahskog sunneta ovo se kaže dva reka'ata sabaha omeđutim misli se na sunnet su boli Od Dunjaluka i svega što je na njemu. Ovaj hadis, autor je spomenuo u poglavlju namaza u džematu. Namaza u džematu. Kakve veze hadis ima sa namazom u džematu? Imali posebne veze? Direktne nema. Direktne nema. Bilo sigurno drugih hadisa koji govore. Možda se ovaj hadis mogao skrstati u neko drugo mjesto. No, međutim, da se srsta ovdje možda je malo sporno, osim da kažemo da je autor htio ukazati ako je vrijednost sabahskog sunneta ovolika da od dunjaluka i svega što je na dunjaluku, što mislite onda o sabahskom farzu? A što mislite o sabahskom farzu u džemantu? Da koga poslanik sa kaže ko klanja farzu džemátu, on je u Allahom zimmetu. U njegovoj zaštiti. U njegovoj zaštiti. To je ispravno verzija hadisa. Ima je hadis klanja namaz u džemátu, ali ispravno sabah u džemátu. Tako da je možda autor htio ovim putem da dokaže, znači, vljednost namaza u džemátu, u protivnom hadis nije direktno vezan za namaz u džemátu. Nije ni našto više fazio Od Latvila kao što je pazio na namazu džematu, na, na, na sabarski sunnet. Ovo nam ukazuje na neminovnu, znači na odleku i vrijednost sabarskog sunneta. I kolika nagrada pripada onome ko bude redovno obavljao sabarski sunnet. Neki učenjaci spominju da su papihi govorili da kada bi se jedno selo ili jedan grad ili jedno podneblje dogovorilo pa da ne klanjaju sabarski sunnet, da ga ostave, da je dozvoljeno halifi da povede rak protiv njih. Da ih prisili, da šta? Da obavljaju ovaj sondat. No, međutim, Ibn Mlaqim nije prihvatio, kaže, to nam nije poznato od, to nam nije poznato od naših učenjaka, već su to govorili kada je u pitanju ezan i kada je u pitanju namazu džematu. To dvoje kada bi ostavili, a nikako znači, a nikako a, sabarski, sabarski sunnet. U ome hadisu je isto tako dokaz da dva reketa sabarskog sunneta nisu lađive. Rea išala bi Allah v.a. kazala od nafila. Ni na više nije pazio odna fila kao što je pazio na dva reketa sabarskog sunneta. Jedino Hasan al-Basri kaže da su to za dva rakjata vađib. No, međutim, to mišljenje nije jako ako je ispravno Hasan al-Basrija, jer Ajša kaže od Nakila. Došlo je u hadisu od Ibnu Abasa da je poslanic vrlo sam rekao tri stvari meni su vađib, a vama su sunnet. To su vitr i dva rekiata buha namaza, i dva rekiata sabbaskog sunneta. No, međutim, kažu šehe Albani da je ova pradaja apokrifna. Da je apokrifna. Nije vjerodostveno, znači, i nije potvrđeno poslanika, s.a.v. Pod Malikija oni kažu da su ova dva rekiata minar revajib. Jer oni dijele en neofil, مع النوافل ايمه الرغيبه لان النوافل الرغيبه ايمه السنه покажу سنه السنه Oblik sunneta, jer poslanik Salosrema je sabahski sunet ostavljao čak i na putu. Znači, čovjek kada je na putu, neće ostaviti sabahski sunnet već go treba klanjati. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da je sabahski sunnet bolji od vitra. No, međutim, nije u ovome hadisu to jasno spomenuto. A oni koji kažu da je vitr bolji koriste prethodin hadis kao dokaz. A međutim, u njemu je spomenuto da je i sabatski sunet šta? Vađi. Međutim, hadis lažan, pa nije doznali sa njim dokazivati. Oni koji kažu da je ponovo sabatski sunnet bolji, dokazuju to, pa kažu, vitr pripada jaci. A sabatski sunnet pripada sabav. A sabah je bolji od jaci pa je onda ono što slijedi sabahski farz bolje od onoga, ili što pripada sabahskom farzu, bolje od onoga što pripada jacijskom farzu. Dalje, kažu, bolje je sunnet, sunet, zato što sabahski sunnet prethodi farzu kome je pripada, a vitr dolazi i naakon farza kome je pripada. Pa ono što dolazi je Prije je bolje od ovdje što dolazi šta? Kasno. To je jedno dokaziva jedno viđenje. Tako. Dalje, kažu bolje sabarski sunet zato što broj njegovih rekiata je ograničen i nema razilaženja među učenjacima po tome pitanju da su to dva rekiata. A što se tiče vitra razilaženja. 1, 3, 5, 7, 7. Razilaženja znači po pitanju broja rekiata. I kažu bolje je zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su bolja od i svega što je na dunjaluku. No međutim nisu bolji je ta dva rekata od farzova po konsenzusu uleme, a ostaje ta općenitost mimo farzova po svojoj osnovi. To jest da je bolje od svega drugog što je na dunjaluku. Ogore rekao imam Al-Mawardi, pa su dašinovak znači, na način dokazivali da je Sabanski I u svakom slučaju nema ovdje posebne koristi da kažemo šta je bolje od ovo dvoje. I ime neke mesele u kojima je taj tefdil ili da se odlikuje jedno na drugim nema nikakve koristi praktične. Kao na primjer u Akajdu što govore učenjaci da li su bolji ljudi ili meleki. I raspravljaju tome i priča se. Uđutim na kraju šta god da odredimo šta smo uradili. Bolji su ljudi u redu. I šta sada? I da, da kažemo bolji su meleki. Šta nakon toga? Ništa. Opet melek znaju svoje zaduženja I nisu tu nemadni ni malo. Izršavaju to. A ljudi imaju svoje zaduženja I mnogi ih ne izršavaju. Opet ostaje se. No. Tako je ovo. Da kažemo da su bolja dva rakijata vitra. Ništa do. Da kažemo da su bolja dva rakijata suneta, ništa ne sun I jedan i drugo poslanik sa osvrame nije ostavljeno. Ispravljeno je da nijedno ni drugo nije vađiv, a nakon toga u nijansu šta je bolje, možda je to samo gubljenje vremena i možda znanje koje neće posebno koristiti. Osim da se općenito spomene kao što nama spomenula, ali da se o tome vode rasprave i da se to posebno izučava, tu nema znači, od toga znanja nema posebne praktične koristi, pa je bolje učito ono što će čovjeku, što će čovjeku koristiti. Ovim hadisom Autor Abdulgani al-Maktisi rahimehullah ta'ala završio je poglavlje namaza u džematu i otpočeo je sa poglavljem ezana. Otpočeo je sa poglavljem ezana. Pa ćemo inshallah ta'ala u narednom našem druženju početi sa prvi poglavljem. Neka Allah te barek je otor da nas vodi na pravi put da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi I da popravi naša djela, stanja nas i naši porodica. Allah bih da'ala. Amen. Salih muhammed. Walalihi. Washaadi i jizmeh.